Страданията развиват дарбите След изпълнение на паневритмията се събрахме в кръг около учителя и той ни каза Страданията развиват дарбите. Всички дарби, които имаме, са дошли все от зор. Някои птици имат на опашката си скрити пера и като наближи неприятелят разперват опашка, за да го оплашат. И през това време избягват. Тази способност са развили от зор. Мнозина търсят царството Божие. Ще излезем от царството на зора и ще влезем в царството Божие. Рибите, които излезли от царството на зора, влезли в тяхното царство Божие, във въздуха. Страданието раздвижва. У човека има нещо, което ако не се раздвижи, ще има гниене. Страданията са за проветряване. Например, искаш да учиш, да се занимаваш по някой въпрос, но дойде някоя мъчнотия и си казваш, че не можеш да учиш. А това, което почувстваш чрез това страдание е много по-важно и по-добро отколкото това, което си седнал да заучаваш. Страданието е духовен въпрос. За сега то представлява велико нещо в живота и предизвиква голямо раздвижване на силите в човешкия организъм докато те се равновесят. Човек трябва да гледа весело, оптимистично на нещата. Станал си инертен, силите ти са в застой и като те хване страданието, почваш да мислиш, да приказваш, а и като видиш някого, поусмихнеш се, станеш любезен.